Hallo, es ist Kevin Babu, hier ist Wölferadio. Wölferadio, der VFL-Podcast. Mit Lenny Nero. Dot 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still Cup Face, 2 North in the complete defense. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferadio. Ja, so langsam wird es unheimlich. Kriegen wir überhaupt noch mal ein Gegentor? Ja, wird natürlich wieder passieren, aber trotzdem starke Leistung der Mannschaft, jetzt auch wieder gegen Augsburg. Das sieht sehr, sehr gut aus. Vereinsrekord aufgestellt, werden wir drüber sprechen hier. Und das mache ich mit Fabio Pfohl von den Grizzlies Wolfsburg. Der ist nämlich auch VfL-Fan und wir sprechen auch über das Spiel am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach im Wölferadio. radio Das gewisse Extra. Jetzt vielleicht die nächste Möglichkeit über die rechte Seite, aber auch da packt Savaschlager Lager wieder sofort zu, holt den Ball zurück und es erlaubt uns so ein bisschen die Möglichkeit, so, hier ins hohe zu gehen. Aber jetzt ein guter Ball davon, ja, Janik Gerhard auf Wichos, der ist im 16er-Chip überging, ging Tor! in die Putze. 1 zu 0 für unseren VW. und, äh, und <lacht> Mitten in die, mitten in die <lacht> Lethargie, <lacht> Lethargie <lacht> kommt in die Eimer. Und wer hat ihn denn geschossen? Na der Wau! macht hier das 1 zu 0. Ja, macht er. Und wie er macht und wie schön das aussieht und wie gut der VfL Wolfsburg dasteht. Dritter jetzt nach dem 20. Spieltag, 10 Siege, 8 Unentschieden, 2 Niederlagen und ja, wir hatten auch mal irgendwie Probleme, Tore zu erzielen. Heißt es jedenfalls, ja, von wegen. Jetzt haben wir schon plus 13, damit besseres Torverhältnis als Borussia Mönchengladbach sowieso. Die haben ja nur sechs, gegen die wir am Sonntag spielen. Aber ich meinte auch Eintracht Frankfurt und ein besseres Torverhältnis als Borussia Dortmund. Also mal so viel dazu. Das ist jetzt nicht mal eben gemacht von den Wölfen. Und da zeigt sich natürlich auch die Weiterentwicklung, die der Verein und der der Club und die Mannschaft dann in den letzten Monaten auch hingelegt hat. Und dieses, ich sag mal, 1 zu 0 gegen Augsburg. Ich erinnere gerne auch daran, immer mal wieder auch ein Gegner gewesen in der Vergangenheit, wo man sich schwer getan hat, wo man erst langsam oder auch in, ja, ich sag mal, in, in, in Last Minute dann zum Erfolg, zum Erfolg gekommen ist. Das, ja, das hat sich jetzt ganz anders dargestellt. Und gerade dieses 1 zu 0, ist par excellence dafür, was sich insbesondere beim VfL verändert hat. Also es ist ein Kontertor zum Zungeschnalzen. Ich weiß nicht, der ein oder andere wird es vielleicht gar nicht so genau verfolgt haben oder auch drauf gucken können, können in der Zusammenfassung oder so. Das geht auch manchmal dann an einem vorbei. Deswegen möchte ich es gerne nochmal deutlich beschreiben. Denn es ist eigentlich alles drin, was du machen musst, um ja schnell nach vorne zu spielen. Wir reden von drei Pässen bis zum Torerfolg. Und das will echt was heißen. Also das ist ein Ballgewinn von Jay Brooks, tief in der eigenen Hälfte, kurz vor dem eigenen 16er. Und im Gegensatz zu früher wird er nicht auf den Ball getreten und quer gespielt oder in Seiten ausgepelzt das Ding oder lang nach vorne geblückt, wo sowieso keiner ist, sondern es kommt ein präziser Pass auf den linken Flügel zu Renato Steffen. Renato Steffen hat sich da weggestohlen, also hat sich der Bewachung entzogen seines Gegenspielers. Das ist einstudiert, das muss so sein, beim Ballgewinn offensichtlich, dass sich die Stürmer, die Außenstürmer dann auch nach außen fallen lassen. So, von da treibt, treibt er den Ball und in, ab diesem Moment sind die Augsburger schon im Hintertreffen, weil nur noch, wenn man sich das genau anschaut, nur noch quasi zwei Spieler eigentlich eingreifen können, denn drei sind hinter dem Ball, die noch ein bisschen in der Nähe sind, aber müssen das auch erstmal aufholen und das schaffen sie nicht, weil unser VfL nämlich das macht, was wir alle erwarten und auch darauf hoffen, der spielt knallhart und dann auch vertikal nach vorne, denn der zweite Pass der erfolgt von Renato Steffen auf Yannick Gerhardt, der sich, ja ich sag mal ein Stück weit in der Mitte fallen lässt. Also der genau in die Zwischenräume kommt, zwischen den Ketten und da anspielbar ist und bekommt dann auch präzise auch in der Vorwärtsbewegung den Ball zugespielt. Ja und dann hat er mehrere Optionen. Er kann selbst gehen, er kann Renato Steffen wieder einbinden, er kann Leute auf der gegenüberliegenden Seite abwarten, in Anführungsstrichen, also wenn dann, wenn dann die rechte Seite kommt mit Baku oder Mbabu, hätte man da die Möglichkeit noch gehabt. Aber das was er macht, ist dann auch sehr, sehr gut. Er spielt ihn sozusagen Wout mit dem dritten Pass frei. Er spielt ihn dann in den Fuß, der sich von seinem Gegenspieler auch wegbewegt, der sich da wegschleicht und dann mit der Geschwindigkeit der Vorwärtsbewegung im Strafraum auftaucht und im richtigen Moment auch jetzt nicht blind draufhaut, sondern den Torwart ausguckt, der rausgeeilt kommt, logischerweise kommen muss im 1 gegen 1 und dann kommt ein Lupfer, was er ja neulich auch schon mal gemacht hat, so ein ähnliches Tor und das Ding ist drin und es steht 1 zu 0. Das ist klasse, das ist einfach super klasse von allen Beteiligten, so hinten vom Ball gewinnen, Bis hin dann auch zur Exekution durch Wout Wichos, wie er dann logischerweise dann das Tor dann auch macht. Und ja, das zeichnet den VfL im Moment einfach aus. Und das ist schön, das zu sehen. Und es ist mir auch wichtig, das auch mal darzustellen, dass das alles kein Zufall ist, sondern eine kategorische und eine kontinuierliche Entwicklung die der VfL durchlaufen hat in den vergangenen Wochen. Also da können wir, glaube ich, alle als Fans zufrieden sein, wie der VfL da im Moment auftritt. Und das ja spiegelt sich dann natürlich auch wieder in den Ergebnissen. Kann man nicht anders sagen. Jetzt haben wir, ja, was ist das jetzt? Das fünfte Spiel in Folge zu Null oder Pflichtspiel in Folge zu Null. Das ist natürlich, ja, Wahnsinn, wenn du dann auch eine, eine Mannschaft hast hinten drin, die wo du dich noch verlassen kannst, dass eine Innenverteidigung funktioniert, dass eine Außenverteidigung funktioniert, die auch immer, ja, ich sag mal, schnell genug sind, um auch Räume des Gegners zuzulaufen, die gut gut stehen, die dann auch selber das Spiel ankurbeln können und wenn wirklich noch alles Mist läuft, sagen wir es mal so, dann hast du noch einen coolen Kastels da hinten drin, der im Zweifel auch mal ein 100% Ding rausholt und das ist klasse, das ist Wahnsinn und da ja, kann uns wirklich oder darf uns nicht äh, bange sein, was da in den nächsten Wochen auch kommt, weil das ist super denke ich mal, wie die Mannschaft da im Moment aufgestellt ist und wie sie sich dann auch präsentiert und auch hoffentlich dann auch in den kommenden Wochen präsentieren wird. Ja, schauen wir nochmal drauf auf die Zahlen. Auch hier wieder ein deutlicher Fortschritt im Gegensatz zu früher. 82% Passquote, mehr Präzision im Spiel. Du hast, ja, agiert wie eine Heimannschaft, deutlich mehr Ballbesitz gehabt. Auch das, das zeigt auch, dass du mehr mit dem Ball insgesamt anfangen kannst als früher. Und du hast eine bessere Zweikampfquote bei einem Gegner, der so ein bisschen auch noch in den Abstiegsregionen zu tun hat, immer ein bisschen merkwürdig, Weil die ja eigentlich da über diesen, diesen Kampf, über diesen Spirit eigentlich kommen müssen. Und auch das hat der VfL Wolfsburg letztendlich äh, im Griff gehabt. 16 zu 9 Torschüsse in der Fremde und dann natürlich die zwei Tore. Das ist ja aller Ehren wert und dann auch, ja, ich sag mal, verdient gewonnen unterm Strich. Ja, und wie sich das 2 zu 0 angehört hat, weil da hätten wir ja auch durchschnittlich noch mehr treffen können, beziehungsweise die Tore haben wir schon gezählt, wenn es der war, nicht wieder zurückgenommen hätte. Gut, jetzt haben wir ein paar Mal profitiert in der ähm, Vergangenheit, der jüngeren Vergangenheit auch. Wollen wir mal nicht rummosern, aber es ist natürlich echt, Echt bitter, da so eine Fußspitze da oder naja gut, also Abseits ist Abseits, klar, kann man auch so sagen, aber auf der anderen Seite immerhin wieder ärgerlich, aber immerhin hat er dann doch nochmal getroffen, ne, Riedle Baku und das hören wir uns auch nochmal an jetzt bei Wölfe Radio Arena live. Paulo Tavio kriegt jetzt den Ball im Mittelfeld, so geht auf die flankt in die... Ja, Wekos oh. und Mabu oh. mit dem Nachschuss, oh. gibt's nicht, gibt's nicht, Wekos kommt dann in der Mitte gut ran, der Ball ist aber noch heiß, Schlager auf Höhe des 16 Das dreht sich einmal nach links, bringt den Ball wieder raus auf Steffen, der ist im 16er, wird hinterlauf von Otavio, Ball kommt in die Mitte, da ist Wekos gut abgelegt und Baku, und Baku ist ja, jetzt und wieder das 2 zu 0 und wir fragen uns wieder, gibt es die Abseitsposition oh unseres Nationalspielers ja, er oder nicht? Wir wissen es nicht, <lacht> niemand weiß es, aber der Ball ist im Kasten <lacht> der Augsburger und wieder ist es Baku, gewesen. Ja, und diesmal hat es dann auch gezählt zum 2 zu 0. Auch das muss man nochmal ganz deutlich sagen. Man hat, ich habe es deswegen in der Entstehung ein bisschen länger stehen lassen hier, wie das Tor zustande gekommen ist. Nämlich, du hast einen Angriff. Dieser Angriff ist nicht erfolgreich. ja Also hast versucht, da dich da durchzuspielen, das hat nicht funktioniert. Was der VfL macht, ist, er bleibt sofort dran. Er versucht nachzusetzen. Er versucht, sich die zweite Chance zu erarbeiten. Oder auch die dritte. Oder auch die vierte. Genau passiert in diesem Fall. Und dann wird auch nicht kopflos agiert, sondern Baku. Der ist ja der Ausgangspunkt sozusagen auch von diesem Angriff gewesen, ja, Er entscheidet sich, nee, ich hau jetzt nicht einfach drauf oder schieße den Augsburger an und nehme die Ecke, sondern er spielt, überlegt wieder raus aus der Gefahrenzone zu Schlager. Und Schlager verteilt den Ball auf die andere Seite des Strafraums. Das heißt, die Augsburger müssen sich verschieben in ihrem Deckungsverbund. Und durch, dadurch, dass sich dann Paolo Ottavio erneut wieder einschaltet und dann den Steffen überläuft, hat er dann die mehr, mehrere Möglichkeiten. Nämlich die Flanke, wie er es getan hat, auf Wejost. Dann zum Abschluss, er kann selber eventuell abschließen aus spitzem Winkel. Er spielt Renato Steffen wieder zurück, also im Doppelpass. Also es gibt viele, viele Optionen, die die Augsburger erstmal alle abdecken müssen. Denn der VfL, wenn man genau schaut, ist ja deutlich in Unterzahl im Augsburger Strafraum vor dem 2 0. Und ja, trotzdem schafft man es durch Bewegung, durch die richtige Passspielweise, dann sich so frei zu spielen, dass am Ende am langen Pfosten derjenige, bei dem der Angriff oder, sag ich mal, der zweite Ball ge gestartet ist, dann zum Abschluss kommt, in dem Fall Riedle Barco und dann das Tor macht. Und ja, kann man sagen, ein bisschen glücklich, weil die Flanke kommt von Ottavio auf Wout und ja, Der, ich glaube, er wollte selber abschließen, so, machen wir uns mal nichts vor, also kriegt er irgendwie die Mauke noch dazwischen und verlängert ihn dann langen Pfosten, shitty goal, das ist nämlich dann drin, das Ding, und egal wie, ob er jetzt das Ding selber reinmacht oder mit dem Fallrückzieher oder ob er den mit dem Gesäß reinrollert, ist vollkommen Wurst, und in dem Fall ja, verleitet, waut ihn halt weiter zu Riedle, und er macht ihn dann rein, und dann steht es 2 zu 0, und das Ding gegessen und der Drops gelutscht. Wenn man so ein bisschen noch, ja ich sag mal, ein bisschen was bekritteln möchte, ist das, wenn du so einen Gegner eigentlich am Boden hast, musst du ihn, glaube ich, wenn du dann aufs dritte Tor gehst oder aufs, meinetwegen auch noch aufs vierte, um dann nochmal Selbstbewusstsein nochmal ein Stückchen weit aufzubauen. Die Möglichkeiten sind da. Also dieses Ausspielen der Kontergelegenheiten, die wir in jedem Spiel quasi haben, das wünsche ich mir noch ein Stückchen weit präziser. Aber wie gesagt, ja man auf hohem Niveau zumindest, was die letzten Spiele angeht. Schalke nehme ich jetzt mal raus. Da braucht man dann auch mal eine Portion Spielglück. Und ansonsten waren wir, glaube ich, immer deutlich überlegen dann auch oder haben es dann letztendlich auch vernünftig und verdient dann gerockt. Ja, und die Situation rund um den VfL Wolfsburg, das werde ich jetzt auch mal besprechen mit meinem ersten Gast. Der Libero. Und der erste Gast im Wölferadio, da freue ich mich sehr drüber, denn das ist nämlich ein sehr außergewöhnlicher Gast für unsere Sendung hier. Nämlich jemand, der eigentlich mit dem Thema Fußball wenig zu tun hat, aber trotzdem im Herzen ein grün-weißer ist. Und das ist Fabio Pfohl von den Grizzlies Wolfsburg, also spielt eigentlich Eishockey. Grüß dich Fabio. Hi, grüß dich. Ja, schön, dass das geklappt hat. Mensch, wir, bevor wir darauf kommen, was jetzt hier dich ausgerechnet mit Fußball und Wolfsburg und dem VfL <lacht> verbindet, reden wir natürlich erstmal, kann ich dir nicht ersparen, so ein bisschen über die Grizzlies, beziehungsweise einmal zumindest die Einstiegsfrage. Läuft so ein bisschen durchwachsen bei euch? Sag mal kurz, warum? Uh, ja, bis jetzt es ist es sehr schwierig. Wir hatten einen sehr holprigen Start. Ähm Haben, haben sehr viele Spiele immer mit einem Torunterschied äh, verloren. Ähm, haben auch oftmals eine, eine Führung einfach hergegeben oder, oder sage ich mal, haben es nicht hingekriegt, den Anfang der Saison so zu gestalten, dass wir einfach über 60 Minuten unsere Leistung bringen, sondern meistens nur über 40 oder, oder, oder 30 Minuten und haben einfach zu oft schleifen lassen. Und aber jetzt die, die, die letzten zwei, drei Spiele geht es in, in eine richtige Richtung und äh, wurden wir auch belohnt dafür. Jo, unter der Woche auch gewonnen mal wieder und äh, ich habe gesehen, du hast die letzte zwei minuten strafe des Spiels abgegriffen. Was hast du gemacht? Ja, ich, ich habe immer das Glück bei sowas. Äh, ne, ähm, ja, es war ein normaler Zweikampf. Ähm, ich bin so gesehen ins Vorcheck gegangen, ins gegnerische Drittel und habe versucht, die, die Scheibe vom Gegner wegzunehmen und Der Schiedsrichter hat dann anscheinend ein Halten gesehen und äh, ja, dieses, dieses <lacht> Halten hat dann dazu geführt, dass ich zwei Minuten Pause machen durfte. Viel schlimmer hast du mir erzählt im Vorgespräch, dass dich ein Puck erwischt hat, mitten im Gesicht. Also da hoffe ich doch mal, dass die Zähne drin geblieben sind. Ja, Zähne sind noch alle heil, äh, zum Glück. Ähm, ich glaube, also ich muss ehrlich sagen, es ging so schnell, ich habe es nicht richtig mitbekommen. Ähm, der wurde abgefälscht, der Puck, und es äh, mir ging das Jochbein. Aber mein Visier hat ein bisschen was abgefangen. Ähm, tut jetzt ein bisschen weh. Also viel lachen oder so ist nicht. Ähm, aber so ist alles gut. Gut, da kann man jetzt natürlich sagen, Eishockeyspieler sind nicht solche Memmen wie Fußballer. Das hört man ja immer wieder. Aber <lacht> was so die Unterschiede sind, da kommen wir vielleicht auch im Laufe der Unterhaltung hier nochmal drauf, im Laufe des Gesprächs. Aber bevor wir auch darauf kommen, mal zu fragen, warum es dich ausgerechnet nach Wolfsburg und dann letztendlich auch fußballerisch als Fußballfan zum VfW Wolfsburg verschlagen hat, kommen wir mal auf die aktuelle Situation. Ich gehe mal davon aus, bei allen Spielen, die ihr so nebenbei habt, oder nebenbei, sagen wir mal so, oder in deinem Hauptpuffer, nimmt christe nebenbei natürlich auch mit wieder VfW spielt. Wie verfolgst du das und wie siehst du auch momentan jetzt auch den, ja, ich sag mal, den Erfolg in Augsburg? Ähm, ja, es ist jetzt durch, durch Corona bedingt, sage ich mal in diesem ja sehr schwierig. Ähm, ich, dadurch, dass unser, unser Zeitplan von den Spielen her ziemlich eng ist, wir spielen zwei bis dreimal die Woche, ähm, jetzt so wie jetzt gerade spielen wir in elf Tagen fünfmal. Ähm, da ist es schwierig, sich dann Zeit zu nehmen, Ähm, vor allem an einem Samstag oder an einem Sonntag und die Spiele anzugucken. Wenn ich frei habe, sitze ich zu Hause auf der Couch und schaue die Spiele, das auf jeden Fall. Ähm, aber so verfolge ich es dann am Handy mit und, und, und schaue immer wieder rein, wie sie sich machen. Ähm, diese Saison muss ich sagen, ich, ich bin wahnsinnig überrascht. Ähm, mir gefällt es richtig gut, sie spielen schön Fußball. Ähm, ich finde, gegen, gegen die vermeintlichen, sage ich jetzt mal, Top-Teams aus der Liga ähm, wird trotzdem nach vorne gespielt und, und wird sich nicht mit hinten mit äh, elf Mann reingestellt. Ähm, es ist wirklich schön anzugucken. Ich fand es ein bisschen bitter, dass man sich so wie äh, ich glaube Dortmund und Bayern war das, äh, da hätte man sich belohnen können und hätte wenigstens einen Punkt verdient gehabt, so wie sie gespielt haben. Ähm, aber wie gesagt, also ich, ich muss sagen, dass es Seitdem ich in Wolfsburg bin oder seitdem ich wirklich ein VfL verfolge und, und äh, alles, muss ich sagen, ist das die beste Saison bis jetzt. Was gefällt dir denn besonders gut oder auch welcher Spieler momentan? Also wer hat dich da überzeugt oder vielleicht auch überrascht, wenn du sagst, so richtig hast du damit nicht gerechnet, diese Saison? Äh, <lacht> jetzt geht es mit dem Schleimen los. Nein, Scherz. Ähm, <lacht> das kannst du ruhig. ich, ich, ich, ich äh, jetzt, Den muss ich als erstes nennen, Renato. Ach, Natürlich. Klar, ah, guck. Ja, gut, das, das kommt davon wahrscheinlich, weil ich ihn auch persönlich kenne. Ähm, ich mag ihn sehr gerne als Menschen. Er ähm, ist total bodenständiger Kerl. Ähm, ist wirklich ein anständiger und, und fußballerisch finde ich ihn auch ganz stark. Ähm, was mir bei dem gefällt, es ist einfach, das ist egal, welcher, welcher Spielstand ist. Der rackert 90 Minuten und das mag ich einfach sehr gern. Ähm, wer mir sehr positiv aufgefallen ist, ist äh, der Baku. Finde ich unwahrscheinlich wichtig für die Mannschaft. Ähm, sehr guter Fußballer. Ähm, dann, äh, ja, so wie ein Josh, den kenne ich jetzt auch schon ein bisschen länger und habe mal wieder Kontakt gehabt. Der ja, ja, momentan nicht so oft spielt leider auch. Ne? Es sind andere ich, momentan ein bisschen die Nase vorn. Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube aber, dass so einer, das ist genauso wie bei uns, dass so einer ganz wichtig ist für die Mannschaft, für das Gefüge. Weil für mich sieht es danach aus, wenn sie spielen, die, sie spielen als eine Einheit. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wie sieht's aus mit Wout? Ich meine, du bist selber Stürmer, du bist Center beim Eishockey. Äh, klar, Eishockey-Fußball kann man nicht vergleichen in dem Sinne. Aber wenn du, wenn du Wout siehst und als, als Stürmer-Kollege, auch wenn das in einer Art Sportart ist, kann man, da was, kann man da überhaupt was abgucken? Oder kann man da überhaupt das, guckt man da besonders drauf? Oder guckt man doch eher auf die Abwehrspieler? Wie verfolgst du das? Also es ist, ein, es ist ein bisschen schwierig. Ähm, Im Eishockey ist ja die Center-Position, die ich spiele. Ähm, ich bin für beides verantwortlich. Also ich bin so gesehen der dritte Verteidiger und der dritte Stürmer, ähm, der das so ein bisschen lenkt. Und ähm, Wout, ist, am besten ausgedrückt, ist eine Maschine <lacht> vorne drin. Ja, ich meine, der kann sich gegen zwei Gegenspieler durchsetzen. Der ist eiskalt vorm Tor. Ähm, der, der hat einen richtigen Rieser und ich glaube, das ist genau das, was im Fußball einen guten Stürmer ausmacht. Wie kannst du denn außerhalb jetzt eurer Saison dann auch den VfL Wolfsburg verfolgen? Also gehst du auch ins Stadion, hast du eventuell eine Dauerkarte oder wenn man, wenn man Grizzly ist, dann kommt man sowieso immer umsonst rein? Oder wie ist da sozusagen die Connection? Ähm, ja, ich versuche, also ich war, glaube ich, bis jetzt tatsächlich bei jedem Spiel, wo ich da sein konnte. Ähm, wir hatten Dauerkarten, zwei Stück, ähm, direkt äh, über dem Fanblock, so ein bisschen in der Ecke. Also neben Sitzen der Singing Karten. Area quasi so ein bisschen in dem Bereich. Genau, mhm. richtig. Und ähm, ja, hin und wieder haben wir dann über die, äh, über die Grizzlies auch die Möglichkeit, ins Stadion zu gehen. Und, äh, oder wo wir äh, wo wir an Tickets rankommen. Und da versuche ich so oft wie möglich eigentlich zu gehen. Wie gesagt, ich, ich bin voll ausgestattet mit Trikots und Schals, also. <lacht> Schön. Ja, jetzt muss man mal, jetzt kommt die Gretchenfrage. Jetzt muss man natürlich erklären: Fabio Pfohl, geboren am 18. Oktober '95 in Mühldorf am Schönen Inn. Das dürfte tiefstes Bayern sein, wenn ich mal so richtig überschlage. Er ist, ist äh, Oberbayern, ja. <lacht> Oberbayern. So ja, und einer, der quasi auch mit einer Eishockeyfamilie oder in einer Eishockeyfamilie aufgewachsen ist. Wie kommt der a nach Wolfsburg und b dann als Fußballfan zum VfL? <lacht> Ja, also wenn es früher nach meinem Vater gegangen wäre, wäre ich jetzt 60er. Ja, gut, ist es nicht, da, zum Glück ist nicht nach deinem Vater gegangen. Da, damit konnte ich mich nie anfreunden, weil das Blau habe ich mir nie so gefallen. Ähm, nee, ist ganz einfach. Ähm, wir sind damals aus Weikreiburg, das ist direkt neben Mühldorf, wo ich angefangen habe, Eishockey zu spielen. Ähm, sind wir nach Landshut gegangen, weil da das das Hochleistungszentrum war fürs Eishockey, wo einfach viermal die Woche trainiert wird und zweimal die Woche gespielt wird. Und äh, da war ich zwölf, da war ich dann bis ich 15,5 war. Ähm, dann bin ich den ersten großen Schritt gegangen mit 15,5 nach Düsseldorf in ein Sportinternat verbunden mit Schule und ja, habe dann, hab dann ein Jahr in Düsseldorf im Nachwuchs gespielt Und dann kam eigentlich schon der nächste Schritt. Ich habe dann damals in, im Eishockey, gibt es so Kooperationen. Ich glaube, das, das gibt es im Fußball nicht wirklich. Da hat zum Beispiel... Doch, in Leipzig und in Salzburg. Ja, ja so, so, kann aber, so kann man es aber ein bisschen vergleichen. Ähm, sagen wir mal, in Düsseldorf spielt die erste Mannschaft, spielt ähm, in der DL. Die haben dann äh, Nachwuchsarbeit in der höchsten Liga und haben Kooperationspartner wie Duisburg in der dritten Liga. Sprich, ich könnte als Nachwuchsspieler von Düsseldorf, könnte ich dritte Liga Duisburg spielen, könnte Nachwuchs spielen und könnte DEL spielen. Ah, okay. Ja, interessantes System. So, also, das und das, das kann man jeden Tag ändern. Also ich könnte Dienstag in Duisburg trainieren, Mittwoch in Düsseldorf, äh, Donnerstag früh mit den Herren in Düsseldorf, Freitag in Duisburg spielen und Sonntag wieder in Düsseldorf spielen. Ja, wie gesagt, interessantes System, dass das so also ist. Das, so sagen, ne? das geht halt so hin und her. Und ja. da, dazu kam es dann, dass ich mit, mit 16 damals drei Jahre in Duisburg unterschrieben hatte. Ähm, in der dritten Liga. Da habe ich dann erstmal Fuß fassen wollen. Und, und nach den drei Jahren kam halt dann der große Schritt in die DEL. Und ja, da war dann der Charlie Flieger auf, so gesehen, mit der Erste, der mich angerufen hat. Und ich habe aus Wolfsburg davor nur, nur Positives gehört. Und dann habe ich gesagt, ich wage den Schritt. Und dann, als ich das erste Mal hierher gekommen bin, ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber ich bin das erste Mal nach Wolfsburg gekommen und dann habe ich erst mal gedacht, wow, hier ist alles so gepflegt und die Stadt ist ordentlich und ja, also ich, ich war direkt als Ganz begeistert. anders als in Düsseldorf zum Beispiel. Das kann ich sagen, weil ich habe in Düsseldorf mal studiert, deswegen so, kenne okay, ich, kenn okay. kenn ich mich da auch aus. Und das okay. ist ja so, die, gerade wenn du da so um die Kühe gehst, das ist natürlich alles geleckt, das ist kracht Ja, es ist extrem. Aber gut, äh, ja, und dann äh, hat es dich sozusagen nicht abgeschreckt, was du dann in Wolfsburg vorgefunden hast. Aber die Frage natürlich trotzdem... Dass, dass man die Stadt gut findet, wenn man herkommt und dass man damit ja. klarkommt, alles klar, aber wieso denn dann auch der Fußballverein? Ähm, das... Ich bin immer so ein Typ, wenn ich irgendwo hinkomme, möchte ich mich, wenn ich mich wohlfühle und, und mit den Leuten gut klarkommen, möchte ich mich mit der Stadt identifizieren. Und äh, ja, es ging dann los, ich, ich habe Fußball schon immer verfolgt, aber war jetzt nie so richtig großer Fan. Ähm, ich, es ging dann los, die VfL-Spiele anzugucken, ähm, dann ab und zu mal ins Stadion zu gehen und mir hat einfach alles gefallen. Mir hat, die Atmosphäre hat mir gefallen, die Leute haben mir gefallen, äh, der Verein an sich hat mir gefallen, äh, die Spieler und, und dann ist es immer mehr geworden und immer mehr und irgendwann äh, ich glaube nach gutem, nach meinem ersten Jahr äh, ging es dann eigentlich schon los, dass ich kein Spiel mehr verpasst habe, also sei es Fernseh oder Stadion und, und, und da hat sich das dann so entwickelt und dann merkt man bei einem selber, wenn man vor dem Fernseher sitzt und dann trifft einer das Tor nicht oder so und man regt sich auf, dann merkt man selbst, oh, vielleicht ist da er doch mehr dahinter. Und du hast ja auch eine gute Zeit erwischt gehabt, damals 2015, glaube ich, warst du, hast du losgelegt in Wolfsburg, das war natürlich genau. dann auch für uns ja, Pokalsiegerzeit, in Anführungsstrichen. Das Richtig. war natürlich dann auch nochmal, hat wahrscheinlich nochmal einen kleinen Push gegeben, gehe ich mal von aus. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, also ich habe direkt äh, Sympathie für den Verein entwickelt, ähm, mir hat das Mir hat es einfach immer total Spaß gemacht, ins Stadion zu gehen. Also egal, wie kalt es war oder, oder sonstiges, mir hat es einfach immer Spaß gemacht. Und ich war immer gerne im Stadion und da hat sich das einfach sehr schnell entwickelt. Du hast eben gerade gesagt, die Gepflegtheit von Wolfsburg im weitesten Sinne hat dir gefallen. Was macht denn Wolfsburg noch für dich aus? Jetzt so als Heimat, weil du warst zwischenzeitlich in Köln, ist ja jetzt auch keine kleine Stadt, sagen wir mal so, bist dann wieder ja. auch zurückgekommen nach Wolfsburg. Das, ist ja sozusagen, das war nur ein Ausflug. Du hast nur einen Ausflug sozusagen <lacht> für, für ein Jährchen. Aber du hast natürlich dann auch mal, ähm, ja, in Anführungsstrichen, noch ein paar andere Städte kennengelernt in, in Deutschland. Was macht Wolfsburg aus für dich? Weil wir haben ja auch den, beim Fußball so diesen Satz, ne, Werkstatt, Verein, Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Das sind ja so zwei, drei Sätze, die insbesondere für VfL-Fans ja eine große Bedeutung haben. Ja, ja na, nee, ähm, genau das ist eigentlich, was die Stadt ausmacht. Ähm, ich sage immer wieder klein, aber fein. Aber es ist auch nicht zu klein. Also für mich, die Stadt hat alles, was man braucht. Ähm, das, klar gibt es Leute, die müssen in einer Millionenstadt leben. Ähm, der Typ bin ich einfach, einfach nicht. Ähm, ich... ich ich hoffe, ich kann es jetzt so offen sagen. Ich gehe gerne mal im Juni, wenn wir, wenn wir keine Spiele haben, gehe ich Samstag in den Kaufhof und, und trinke ein Bier. Und ja, du, gerne. Über die, Jahre, über die Jahre hat man einfach gemerkt, jeder kennt jeden. Oder du wirst überall eigentlich schnell aufgenommen. Du, du findest immer irgendwo ja, Anhang und... und du, die Leute sind einfach freundlich, also egal, wo du herkommst und, und die freuen sich einfach, dich kennenzulernen. So hab's, so hab's ich im Gefühl und so hab's, hab's ich wahrgenommen. Ähm, das ist so mit die, die erste Stadt, wo ich abseits vom Eishockey und abseits vom Sport auch Freunde gefunden habe und, und die ich auch wirklich Freunde nenne und wo ich gerne bin und, und das ist mir eigentlich ganz wichtig, weil ähm, es geht nicht immer alles nur bei uns um, um den Sport und um, um unsere eigene Welt, sondern es ist Es ist ein bisschen mehr über den Tellerrand. Und, und das gefällt mir hier einfach gut. Weil es, hier habe ich das Gefühl, es, es ist egal, was du machst, du gehörst trotzdem dazu. Was mich, was mich überrascht ist, dass du deinen bayerischen Dialekt offenbar verloren hast in der Zeit in der Fremde. <lacht> kommt, der, kommt der irgendwann nochmal? Oder kannst du, sprichst du manchmal noch so? Oder nur, wenn du zu Hause bist? Oder wie muss man Boah, dir das vorstellen? Ganz, ganz schwierig. Also, Mein Vater ist Wahnsinn, der, der, der sobald jemand von der Arbeit anruft, dann legt er los. Ähm, so ist das so, Aln, Aln, Aln, so richtig na, so? Na, <lacht> nee, bei, also in Oberbayern und Niederbayern sprechen wir schönes Bayerisch. Ah, verstehe, alles klar. <lacht> ähm, nee, ähm, bei mir ist es, ist es tatsächlich weggegangen, als ich nach Düsseldorf gegangen bin damals. Na, ja, da spricht ähm, man auch ich, ein bisschen Rheinisch, das ist, ja, ja, genau. Das ist schon ein bisschen was anderes. Ja, und es war einfach... Ich war auch nie der, der bayerisch gesprochen hat. Bei uns zu Hause wurde auch nicht richtig bayerisch gesprochen. Klar, wenn ich jetzt... Äh, wo ich jetzt vorher gesagt habe, 60er, das sind dann ab und zu mal Wörter, die rauskommen, mhm. weil, mir, weil mir die auf Hochdeutsch nicht einfallen oder irgendwas. Oder unser, äh, unser Physio ist zum Beispiel aus Bayern. Ähm, da ist genau dasselbe. Da, dann haust mal irgendwelche Wörter raus, die halt nur er versteht und die anderen 22 blöd schauen so ungefähr. Wobei wir auch ein paar Bayern in der Mannschaft haben, die das verstehen. Aber ich habe es ich hab's relativ schnell abgelegt. Ja, so, ein bisschen, so ein bisschen hört man doch, also man merkt, dass du nicht gebürtiger Wolfsburger bist. Aber ansonsten schon mal ein <lacht> Kompliment, da ist wenig Fun. Apropos Wolfsburg, du hast gerade schon so die Connection angesprochen, Josh und auch Renato Steffen. Wie ist das Verhältnis VfL-Fußballer zu Eishockey-Profis von den Grizzlies? Oh, ich, ich glaube ganz ehrlich, dass da wenig Kontakt ist. Sehr wenig Kontakt. Ähm, ich weiß, Findest dass... Findest du das schade? Ja. Entschuldigung, will ich einmal dazwischen... Findest das schade? Ja, also Sollten, ex, sollten diese großen beiden Teams, die man ja in Wolfsburg hat, sollte man ein bisschen mehr auch sich verzahnen, sozusagen? Meiner Meinung nach, ja. Ähm, bin ich offen und ehrlich, finde ich schon. Ähm, wir haben alle unser Hobby zum Beruf gemacht. Ähm, wir leben alle für den Sport, für unseren Sport. Ähm, es, ist zwar, es sind zwar zwei unterschiedliche Sportarten, aber es ist trotzdem so, da, dass ich mir ab und zu mal gewünscht habe, dass da einfach mehr Kontakt ist oder mehr, äh, ja, mehr Offenheit. Oder, oder Ich weiß es nicht. Ich, ich kann mich noch an meine ersten zwei Jahre erinnern. Da habe ich auch Maxiano ganz oft bei uns im Stadion gesehen. Ähm, ich weiß, dass unser Kapitän, der Sebastian Vogner, mal im guten Kontakt mit Marcel Schäfer war wie gesagt, also das, das ist sowas, das hätte ich mir echt, also das würde ich mir mal wünschen, dass es vielleicht für die Zukunft einfach mal öfter passiert, dass, dass einfach mehr, mehr kommt von, von VfL mit Grizzlies oder Grizzlies mit VfL. Wenn du das so jetzt so sagst, wie beurteilst du dann so eine Geschichte wie jetzt die Corona-Nummer? Ihr geht einmal komplett in Quarantäne und der VfL hat auch ganz, ganz viele. Sag ich mal Fälle in seiner Mannschaft gehabt, aber da wurde der Betrieb sozusagen aufrechterhalten. Wie nimmst du das wahr? Also ohne da jetzt, weil das ja wahrscheinlich schwer zu bewerten ist, was immer bei den anderen los ist, aber so jetzt von der, von der objektiven Seite her, findest du das okay oder fair oder wie kriegst du wie, wie beurteilst du das sowas? Um, ich sehe es so, also es wird ja alles so gesehen vom Gesundheit, äh, Gesundheitsamt bestätigt oder, oder vorgegeben und ähm, Bei uns war es ganz klar, ähm, wir mussten in Quarantäne, weil es so aussah, als gäbe es eine Kettenreaktion. Ähm, das ist auch einfach das Vernünftigste gewesen für die Gesundheit. Ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ich gucke da nicht großartig auf, auf andere oder ob es jetzt beim, beim VfL anders ist, ähm, weil ich nicht genau weiß, wie es bei ihnen abläuft, was das Testen betrifft, wie oft sie getestet werden, ähm, ähm, wie, das, wie das Ganze im, im Fußball generell gehandelt wird. Ähm, bei uns war es generell mit dieser Saison eine ganz schwierige Situation, ob sie überhaupt stattfindet. Ähm, zum Glück haben das alle Beteiligten hingekriegt und, und wir kriegen die Möglichkeit, unsere Saison zu spielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ich bin total froh, dass es trotzdem weitergeht, auch wenn wir jetzt eine fünf Tage Quarantäne hatten, weil ich überlege, es gibt manche andere, die müssen zu Hause sitzen, die sind in Kurzarbeit, die können nicht arbeiten, die dürfen nicht arbeiten und das ist da haben wir ein Riesenprivileg, in der Eishalle zu sein. Kommen wir zum Schluss nochmal auf ja, das Privileg, diesen Sport ausüben zu dürfen oder seinen Sport ausüben zu dürfen. Nämlich in die Richtung, was ist denn drin? Sowohl bei euch, also Grizzlies, du hast vorhin gesagt, ihr kriegt so langsam ein bisschen die Kurve, als auch beim VfL. Also wenn du jetzt mal so ein bisschen Glaskugel guckst, wo marschieren wir denn hin in beiden Sportarten in Wolfsburg in dieser Saison? Also VfL ist Champions League. Doch, also sagst du schon, sag sag du schon zack, zack. Raus. Okay, gut, weil ja es ist ja relativ hab ich eng. Habe ich, so. ich heute früh noch in der Kabine zu den Jungs <lacht> okay. hab ich so gesagt. Habe die, gesagt, die spielen Champions League nächstes Jahr. Wenn es wieder mit Corona hinhaut, schauen wir Champions League nächstes Jahr. Also da habe ich, wie gesagt, ich, ich, ich habe mir ab und zu mal gedacht, oh, vielleicht brechen sie jetzt mal ein in einem Spiel oder irgendwas. Aber die, die bringen rigoros ihre Leistungen. Wenn sie das bis zum Ende durchziehen, da belohnen sie sich selber für. Also auf jeden Fall international. Gut, und bei euch? Ähm, bei uns, wir sind auch im, im Aufwärtstrend gerade. Für uns ist jetzt einfach im Moment wichtig, von Spiel zu Spiel zu gehen. Da nehme ich drei ähm, Euro für, danke, auch wenn du Eishockeyspieler bist. <lacht> drei Euro fürs Phrasenschreiben von Spiel zu Spiel denken, sehr schön. Kannst du dann das nächste Mal im Kaufhof mit mir einlösen? Dann. Sehr, sehr gerne, ist kein Problem. Ähm, nee, das ähm, wie gesagt, das ist äh, bei uns ist jetzt einfach wichtig, Punkte einzufahren, ähm, unter diese Top 4 zu kommen und, und sich für die, für die Playoffs zu qualifizieren, weil Wie gesagt, man weiß es ja im Eishockey, es ist egal, ob du als Achter in die Playoffs gehst oder als Erster in die Playoffs gehst. Du spielst dann vielleicht gegen den vermeintlich Besseren oder vermeintlich Schlechteren, aber es ist alles möglich. In den Playoffs steht alles auf Null und du musst 110 geben und das jedes Spiel. Und Bei uns fängt es aber jetzt schon an mit diesen 110 sagt Fabio Pfohl, mit dem ich ein sehr, sehr schönes Gespräch geführt habe, nicht nur über seine Profession, nämlich als Stürmer der Wolfsburg Grizzlies, sondern natürlich auch als Fan des VfW Wolfsburg. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen alt gefühlt, denn als der Fabio geboren wurde, in dem Jahr habe ich Abi gemacht. Insofer <lacht> Insofern, äh, ja, hat hier quasi Papa, Papa mit dem Sohn erzählt, quasi so ein bisschen von der Generation her. Ich hoffe, man hat es nicht so sehr gemerkt und der ja, Fabio, ich danke äh, dir für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Kurzpass-Spiel. Bayern-Boss Kalle Rummenigge hat wieder für Schlagzeilen gesorgt. Er hat nämlich gesagt, ja, so, wenn man jetzt mal die Fußballprofis mal eher impfen sollte oder könnte, dann sollte man drüber nachdenken, weil das könnte ja ein schönes Vorbild sein für die Gesellschaft. Also ein Plädoyer dafür, dass Fußballprofis eher geimpft werden könnten als zum Beispiel, ja ich sagen, Krankenschwestern oder Lehrer oder was sonst wie. Ja, da wird natürlich kontrovers darüber diskutiert. Und natürlich auch wir bei Wölfe Radio haben darüber diskutiert, ja, wer denn vielleicht doch eher geimpft werden sollte als der FC Bayern. Und ja, da haben wir so eine kleine Liste, so eine kleine Top Ten zusammengestellt. Also zehn Leute, die eher geimpft werden sollten als der FC Bayern. Und auf Platz 10, ja, fiel uns ein auf alle Fälle erstmal, ja, jedes überfahrene Kaninchen. Auf Platz 9 Erich Honecker auf Platz 8 Clemens Tönjes. auf Platz 7 derjenigen, die vielleicht doch eher geimpft werden sollten als der FC Bayern, nämlich der zukünftige Greenkeeper des FC Bayern, Lothar Matthäus, auf Platz 6 derjenige, der auf dem Flughafen BER für die Nachtstarts zuständig ist, dann auf Platz 5, ja, Xavier Naidoo und Attila Hildmann, auf Platz 4 Diejenigen, die eher geimpft werden sollten als der FC Bayern. Ja, das wäre mein Stoffbär Klaus. Auf Platz 3, ja, Superman. Auf Platz 2 jeder Darsteller bei Pornhub. Und auf Platz 1 der Menschen, die auf alle Fälle ja vielleicht doch eher geimpft werden sollten als der FC Bayern. Das war ganz klar. Ich Die Aktion von Eintracht Braunschweig vor dem Derby gegen Hannover 96, was ja verloren gegangen ist, hat ja übrigens noch ein Nachspiel. Denn da haben ja alle möglichen Leute, Fans von vom BTSV, die Mannschaft nochmal eingeschworen vor dem Spiel sozusagen beim Training und haben da relativ dicht zusammengestanden da im Stadion und äh, haben ein bisschen da ja, einen erzählt. Ja, und äh, derjenige, der die ins Stadion gelassen hat, den haben sie jetzt offensichtlich entlassen. Außerdem habe es sich dabei so um massive Corona-Verstöße gehandelt. Ich frage mich nur, wieso? Weil ich habe gedacht, da, wenn da so viele Leute da zusammenstehen, in Braunschweig liegt die Vermutung nahe, die sind alle aus einem Haushalt. Und dann noch große Ehre für Paderborns Trainer Steffen Baumgart. Ja, der ist jetzt offizieller Botschafter für den Deutschen Wetterdienst. Denn der Deutsche Wetterdienst hat entschieden, wir geben erst eine Kältewarnung raus für das Bundesgebiet. Wenn Steffen Baumgart mal keine Poloshirts, sondern eine Jacke trägt. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio, wie immer, mit einem Experten für den kommenden Gegner. In dem Fall, ja, den VfL vom Niederrhein, Borussia Mönchengladbach. Und da begrüße ich ganz recht herzlich den Olaf Nordwig. Grüß dich Olaf. Hello, moi moi ja, schön, dass du mit dabei bist äh, und online es funktioniert, ohne eingeschnallt zu sein. Wir in Wolfsburg sind ja fast von der Außenwelt abgeschnitten, hätte ich jetzt fast gesagt. Insofern schön, dass das Internet funktioniert und dass wir beide jetzt so ein bisschen plauschen können. Ja, ihr habt ja äh, unliebsame Be äh, Begegnung gehabt mit Wolfsburg schon am vergangenen Wochenende, denn unser Leihspieler Elvis Rexbidzai hat euch ja zwei eingeschenkt und ihr habt das Derby verloren. Wie ist denn so A, die Stimmung äh, und B, äh, was es denn verdient? Ähm, natürlich ist die Stimmung ähm, nicht optimal und auch die Art und Weise, wie, dieses, wie diese Niederlage zustande gekommen ist. Also da gab es ja auch dann harsche Kritik am, am, am, am Trainer äh, für, also für diese Rotation, dass er genau vor dem Derby halt die Rotationsmaschine angeworfen hat und auf äh, sehr vielen Positionen dann doch mal durchgetauscht hat. Obwohl wir eigentlich wissen, dass vor allen Dingen ähm, unser erster Anzug äh, sitzt und dann ein bisschen Probleme haben. Und natürlich... Ähm, Wie war, war das so schön? Äh, kam, glaube ich, vom Fanprojekt, man spielt nicht mit dem Derby. Ähm, ja, das ist natürlich äh, so ein bisschen haften geblieben an der ganzen Geschichte. Ähm, ja, euer Elvis ähm, war gut. Habe auch gleich äh, zu Freunden gesagt, oh, wenn, wenn Köln ihn nicht verpflichten kann, also wäre sicherlich ein Kandidat, den wir auch gerne hätten, <lacht> falls er denn mal auf den Markt nochmal kommt. Also ähm, war ganz gut. Aber wie gesagt, das, die Niederlage am Ende haben wir uns natürlich selber anzukreiden. Ähm, nicht nur, dass, die, dass wir nicht vielleicht mit der Bestbesetzung gespielt haben, also so in Anführungsstrichen BF, sondern aber auch die Spieler, die dann gespielt haben, haben dann nicht den, äh, das auf den Platz gebracht, was sozusagen dem Derby angemessen ist. Und ähm, ähm, ja, das war dann halt irgendwie ein äh, sehr langwieriges Spiel. Sehr, ähm, nicht, uns fehlte halt nach vorne auch Durchschlagskraft und hinten zwei Fehler und ähm, am Ende ja 2 zu 1 verloren und das ist natürlich sehr bitter. Bevor wir dann noch mal ein bisschen insbesondere was so die Störfeuer ein, angeht, da gibt es ja einiges bei Borussia München-Gladbach in den letzten Wochen. Einmal noch zum zum Derby und zum vergangenen Spiel. Besonders auffällig war, fand ich, dass die Kölner euch fast 60 Prozent der Zweik, zeig, dass ich euch die Kölner fast 60 der Zweikämpfe abgerungen haben, sagen wir es mal so. Also mhm. ist, das, ist das für dich ein Indiz, dass da die kämpferische Leistung nicht gestimmt hat bei Gladbach oder machst du es noch an was anderem fest? Ja, natürlich sind wir eigentlich ein Team natürlich, die gerne gern in Schönheit äh, sie ringen, Aber es geht natürlich gegen solche Gegner geht es halt nicht nur in Schönheit. Dann musst du auch den Kampf annehmen, musst entsprechend gegenhalten und, und ähm, natürlich das ähm, mithalten. Und ja, genau, was ich vorhin sagte, also selbst wenn jetzt die Rotation außer Acht lassen. Ja, man kann ja auch argumentieren, ja, die Spieler, die jetzt die dann, ähm, gekommen sind, die müssen natürlich besonders motiviert sein und, und nochmal extra zeigen, hey, wir gehören eigentlich in die erste Mannschaft. Und das äh, Ganze ähm, ließ, äh, haben wir dann vermisst. Und das zieht sich so ein bisschen als ein kleiner roter Faden auch durch die Saison gegen, gegen Top-Teams. Also wie jetzt, äh, wir haben ja gegen Leipzig gewonnen, wir haben gegen Dortmund gewonnen, gegen Bayern zu Hause gewonnen. Ähm, tolle Spiele hervorragende Einstellung, hervorragend ausgespielt. Wir tun es halt aber manchmal dann schwer gegen Mannschaften, ähm, wo wir dann der klare Favorit sind, sage ich mal, ähm, das auch wieder, diese Leistung und auch diese, diesen Einsatzwillen und die Laufbereitschaft und so alles auf den Platz zu bringen. Und das war halt das Paradebeispiel ähm, bei diesem Spiel. Das ist ganz interessant, weil ihr ja jetzt am Sonntag nicht das Problem habt, der klare Favorit zu sein gegen Wolfsburg. Ich würde das ja so ein bisschen als Duell auf Augenhöhe bezeichnen wollen, aber lass uns einmal noch dabei bleiben, insbesondere was diese harsche Kritik angeht. Also ich kann das mal zitieren, dass ja, ähm, Support, oder Supporters Club, also die, die Fanvereinigung, glaube ich, vom, von Borussia Mönchengladbach ist das, die haben nicht nur diesen Satz da an Marco Rose gerichtet, mit dem Derby spielt man nicht, sondern wer das Derby als idealen Zeitpunkt für ein Rotationsexperiment Ansieht, hat Borussia Mönchengladbach nicht verstanden. Also, das ist ja nochmal über das Ding hinaus im Sinne von, wir haben jetzt da ein Spiel verloren, sondern das ist ja, also das ist ja schon sehr harsch, oder wie beurteilst du das? Ähm, ja, da war natürlich jetzt eine Menge Frust, ne, weil das Derby ist halt immer noch äh, für, auch für be äh, bestimmte Fangruppen äh, einfach das Spiel der Spiele. Und äh, man mag sehr viel verzeihen, in einer Saison, wenn, wenn die beiden Derbys gegen Köln gewonnen werden. Ähm, und ähm, da hat sich der Frust äh, natürlich entladen. Ich denke, natürlich auch mit reingespielt hat, dieser Frust, ähm, dass sich Marco Rose halt immer noch nicht geäußert hat oder äußern will ähm, oder überhaupt ein, ein, ein Bekenntnis zur Borussia abgegeben hat, ob er nun ähm, auch über die Saison hin bleibt oder nicht. Und das, das, das zehrt natürlich auch an den Nerven ähm, der Beteiligten, dass da diese Ungewissheit da ist, dass da nicht das klare Bekenntnis da ist. Und ähm, das hat alles sozusagen, denke ich mal, dazu gebracht, dann natürlich, wie ich schon sagte, so ein bisschen die Leichtfertigkeit, wie man das ähm, Derby ähm, zumindest riskiert hat. Also hätte ja auch gut gehen können, da hätte keiner äh, gemeckert. Da ähm, hätte man eher gesagt, ja, super gemacht. Und das hat sich aber, denke ich mal, aufgestaut und, und ähm, da, daraus ausgeladen. Man hat ja, das Fanprojekt hat heute auch schon ein bisschen... Ähm, zurückgerudert oder so ein bisschen... Ja, man hat es ein bisschen relativiert, also von wem man hätte gar keine andere Möglichkeit gehabt, als das so in einem offenen Brief quasi zu machen, weil man genau. halt nicht pfeifen konnte. <lacht> ja, genau, das ist natürlich nochmal noch mal doppelt bitter. Und Alexander Zickler hatte ja auch über Social Media dann sozusagen den, den Trainer in Schutz genommen und noch, noch da so ein klares Bekenntnis auch zur Borussia ähm, ähm, abgegeben, also auch mit, mit die Seele brennt und sie wissen wohl, was sozusagen das bedeutet. Also entsprechend, äh, entsprechend gekontert und so. Aber wie gesagt, es, es spiegelt halt einfach diese Ungewissheit wieder, was passiert über die Saison hinaus. Natürlich, ähm, Marco Rosa hat einen sehr wichtigen Status natürlich, sehr, sehr schnell erarbeitet bei der Borussia und ähm, wäre halt sehr schade, wenn er jetzt nach, nach, nach gerade zwei Jahren sozusagen das Projekt abbricht, um dann ähm, woanders hinzugehen, wo es... Ne, nicht unbedingt jetzt den, den super nächsten Schritt ist. Ne, also da kann man, und deshalb, das ist, denke ich mal, das ist das, das Unterschwellige, ähm, dass diese Ungewissheit ähm, zurzeit viel, viel kaputt macht. Gut, nächster Schritt kann ja auch sein, dass ich deutlich mehr Geld verdiene, ja, davon abgesehen. Ja, <lacht> natürlich, wenn, wenn das ist, was, aber ähm, ich sag mal so, das ist halt nicht so das, wie man ihn bisher eingeschätzt hat. Ne, also klar, es steht Leben zu, ähm, wenn man woanders mehr Geld verdienen kann, ähm, dass man dann natürlich sagt, okay, ja, das will ich. Ähm, die, auch auch die, ähm, die Karriere eines Trainers ist halt auch irgendwann endlich, ähm, steht alles zu, aber wie gesagt, diese, es gibt halt jetzt dieses seit mehreren Wochen schon, äh, dass halt keine Aussage in irgendeine Richtung äh, gesagt wird und, und ähm, das nimmt man halt nicht mal so langsam ab, sondern es gibt Bei den Leuten kommt auch so ein bisschen mehr die Gewissheit, mh, vielleicht will er ja doch nicht äh, bleiben. Was ich, dann, was ich so zu sagen kann, ist, äh, der Kollege Rose war ja auch äh, vor zwei Jahren in Anführungsstrichen in Wolfsburg im Gespräch mhm. und äh, sollte ja auch verpflichtet werden. Und was ich mitbekommen habe, dann hinterher, warum das nicht zustande gekommen ist, dann es hat an Kleinigkeiten gelegen. Also was angeblich so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt war, äh, das hätte ich jetzt als ja also als gar nicht so wesentlich erachtet in dem Sinne. Also das, ich will damit sagen, mhm. das kann man von außen immer total schlecht beurteilen, was da einen Menschen, weil das ja eine persönliche Entscheidung letztendlich auch dann vielleicht umtreibt, um zu schauen, ähm, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und dass da nicht immer ein großer Karriereplan hintersteht, wollte ich damit sagen, oder nur Geldgetriebenheit mhm. oder so weiter. Ja genau, also das, das glaube ich auch nicht, dass das der primäre Grund von ist. Und soweit ich auch so ein bisschen äh, von den Einblicken habe, Will natürlich auch ein bisschen bei uns so die Perspektive sehen, wie es weitergeht. Und das muss halt ihm auch aufgezeigt werden. Also, das kann auch ein Zeichen sein, dass er sich wirklich noch nicht entschieden hat, wie es weitergeht, dass er wirklich jetzt noch abwartet, ein paar Sachen mit Max Eberl klären möchte und sehen möchte, wo geht die Reise hin bei Borussia natürlich auch so ein bisschen ein paar Anforderungen hat, was er für Spieler noch braucht und sowas. Kann die Borussia das erfüllen oder nicht? Und, und das natürlich vielleicht im Hintergrund alles abläuft, dass da gearbeitet wird. Und es war ja auch ein wichtiges Zeichen schon, dass, dass sowohl Max Eberl als auch Stefan Schippers unsere beiden äh, führenden Persönlichkeiten, also finanziell und sportlich, äh, langfristig, sehr langfristig bei uns verlängert haben. Das ist schon mal die erste, erste gute Perspektive. Und jetzt ähm, werden ja auch einige Spieler von uns äh, woanders gehandelt also, oder haben halt nur noch... Ähm, bald auslaufende Verträge, die man entweder verlängern muss oder den Spieler verkaufen muss. Und das sind, glaube ich, alles so Ungewissheiten, die er vielleicht auch erst geklärt haben muss. Das ist alles halt, aber alles Spekulation. Wir werden es halt sehen. Ich denke, ähm, mit dem wachsenden Druck wird es in den nächsten Wochen dann doch irgendwann die Entscheidung geben. Ich hoffe immer noch, dass er sich für uns entscheidet und den Weg mit uns fortsetzt. Aber wir werden es sehen und wir können es am Ende nicht ändern und müssen dann halt gucken, Wie, ähm, mit wem und wie es dann weitergeht. Das ist ganz interessant, weil es ja die, die Trainergeschichte nicht die einzige Baustelle ist, die Borussia Mönchengladbach oder Nebenkriegsschauplätze, die Borussia Mönchengladbach in den vergangenen Wochen aufgemacht hat. Ich erinnere an die Embolo-Geschichte, mit äh, ja, über, über die Dächer von Nizza gejagt oder von war es doch, doch in Essen. <lacht> ja Oder auch die Spuckattacke, Tyram und äh, ja die, dann die Auszeit von Max Eberl, übrigens kurioserweise irgendwie alles, als er nicht irgendwie richtig greifbar war. Hat er überhaupt Auszeit gemacht? Habe ich mich da immer nur gefragt bei der ganzen <lacht> Geschichte. Ja. Aber wie ordnest du denn diese ganzen Nebenkriegsschauplätze ein überhaupt? Also ich, ähm, ja, ähm, ich sag mal so, so äh, auch wenn es jetzt ein bisschen salopp klingt, also gehört halt auch ein bisschen dazu. Ähm, also es sind halt auch immer noch junge Spieler, die nicht immer wissen, genau was sie tun. Also ähm, Klar, die Spuckattacke von Thürem geht gar nicht und es ist nicht das, was man aber auch da von ihm erwartet hat. Man weiß nicht, was da vorgefallen ist, auf dem, was für Wörter oder warum, was ihn da getrieben hat. Ähm, er hat seine Strafe bekommen, hat sich auch sehr rollmütig gezeigt. Ähm, bei Embolo das Gleiche. Ähm, sicherlich ähm, ein, ein absolut äh, falsches Verhalten zur, zur schlechtesten Zeit. Dann wurde es aber auch so ein bisschen mehr so die, die eine Hetzjagd, die daraus gemacht wurde, wo ich dann gesagt habe, jetzt es reicht. Also ähm, ähm, auch da, der Junge sollte, ähm, es, es reicht dann irgendwann und, und man muss halt mal sehen, ähm, ähm, wie am Ende wie es war, wird, wird sich nie herausfinden lassen oder es ist halt immer noch am Ende nur eine Ordnungswidrigkeit, die begangen wurde. Ähm, Und also klar, es sind Nebenschauplätze, die man a) von uns nicht gewohnt sind über den letzten Jahre ähm, und, und die die ganze Sache natürlich auch ähm, oder sehr störend sind und und äh, als Fan vor allen Dingen auch ähm, nicht, dass es die News, die man von seiner Mannschaft haben will und Glaubst du, ja, dass die toll. Mannschaft, glaubst du, dass die Mannschaft besser dastünde ohne diese ganzen Sachen, die daneben dem Platz ablaufen? Also ihr habt jetzt 32 Punkte, ihr seid Siebter, sechs Punkte hinter dem VfW Wolfsburg auf Platz drei, acht Siege, acht Unentschieden, sechs Nieder, äh, Entschuldigung, vier Niederlagen ja, plus sechs Torverhältnisse. Glaubst du, dass da mehr gegangen wäre? Oder ist das, wo du sagst, nee, das ist eigentlich schon das Leistungsvermögen der Mannschaft insgesamt? Nee, also man muss halt natürlich auch sehen, dass wir viele spiele oder viele Punkte halt auch in, in last minute und, und abgegeben haben. Ähm, und ähm, also da ist einiges jetzt zusammengekommen, dass, dass, dass wir wirklich nicht diese Ausbeute, die uns eigentlich, äh, die wir endlich haben müssten ähm, erreicht haben. Wie ich schon sagte, wir haben ja auch tolle Spiele abgeliefert, auch im, im Europacup gegen äh, Real Madrid und Inter Mailand und, und dergleichen und, und auch in der Bundesliga. Aber es gibt halt immer so wieder ein paar Dellen. So ein bisschen hat man auch zum Ende des letzten Jahres so ähm, das Gefühl gehabt, dass einige äh, wichtige Leistungsträger dann auch ähm, sozusagen erschöpft waren. Ähm, Und, ähm, na, und natürlich fehlt, wenn, wenn du, du hast jetzt einen Tyram, der fünf Spiele gesperrt ist, äh, der fehlt uns diese fünf Spiele natürlich. Wenn vor allen Dingen dann auch der zweite Anzug nicht ganz, auch nicht diese nicht die Form hat, ähm, voll durchzustarten, sondern auch ein bisschen in einer Formkrise oder so steckt. Da ist dann halt alles so ein bisschen zusammengekommen. Äh, diese Unsicherheit und ähm, ähm, sozusagen das Last Minute in Anführungsstrichen versagen, das hat sich alles so ein bisschen. Ähm, Zusammengefügt. Dann ist Hofmann äh, ausgefallen, verletzt. Inzwischen ein sehr, sehr wichtiger Spieler von uns. Und das hat sich so zum, zum da, warum wir nicht wirklich alle Punkte geholt haben. Natürlich, diese Störgeräusche, ähm, wie die ähm, äh, Trailerverlängerung oder nicht, diese ähm, ähm, Probleme der Spieler, äh, die du angesprochen hast, die sorgen natürlich nicht unbedingt dafür, dass es ähm, das Selbstvertrauen der Mannschaft und das ähm, Die, die so eine Unruhe sozusagen aus der Mannschaft getragen wird. Das gehört natürlich dazu, aber es ist nicht definitiv für mich nicht der alleinige Grund, sondern es ist halt alles so ein bisschen zusammengekommen. Die Mannschaft hat gezeigt, was sie diese Saison leisten könnte, hat es halt nicht immer abrufen können. Man hat so das Gefühl, das fokussiert sich bei euch oder die Last, der das Ganze tragen soll, ist ganz, ganz viel Lars Stindl bei euch. Also jemand, der die ja, meisten Tore erzielt hat bei euch und die zweitmeisten Assists auch gegeben hat, also euer Topscorer letztendlich. Ähm, wenn, kann, man, kann man das so sagen, wenn man Stindl so ein Stück weit aus dem Spiel nimmt, dann hat man das eigentlich sehr, sehr gut im Griff gegen euch? Ähm, um. Ja, natürlich. Also Lars Stindl hat vor allen Dingen in den letzten Wochen dann die Mannschaft mitgetragen. Das war ein, äh, der ist sozusagen da in die Lücke auch gegangen und hat seine Form gezeigt. Also das war ein, auch ein wichtiger Punkt, äh, der uns dann den einen oder anderen Punkt dann in den letzten Wochen gerettet hat. Ähm, vor allen Dingen, wenn man auch mal bedenkt, jetzt mit 32 und nicht unbedingt äh, vielleicht mehr die allererste Wahl, wenn, wenn alle fit und, und, und in Top-Form äh, sind. So hat man gedacht und da hat er natürlich erstmal etwas in seiner die Form, die er jetzt zeigt, weiß Gott was Besseres belehrt. Aber ich denke auch, dass aber es fehlen halt sind auch andere Spieler. Natürlich ein, ein Kramer, ein Neuhaus, ein Hofmann. Das sind alles wichtige, wichtige Schlüsselspieler für uns in, in unserem System oder auch ein Matze Ginter in und und in der Innenverteidigung. Also sind einige, die da. Ähm, Eine wichtige Rolle spielen. Wir können es uns halt nicht unbedingt leisten. Wenn, wir, wenn mehr als zwei Leistungsträger ausfallen, dann wird es halt doch zurzeit ein bisschen schwierig. Und ähm, unterschiedliche Gründe. Die Hoffnung ist eigentlich da, dass, dass ähm, auch diese ähm, mit Lazaro, ein Leihspieler, den wir ja haben, der leider jetzt zweimal länger ausgefallen ist der aber zum Beispiel mit seinem Tor gegen Leverkusen, was ja Tor des Jahres geworden ist, sein Scorpion-Kick, ja, gezeigt Ding. hat, was, was, was, was, was er kann. Oder auch ein Hannes Wolf, den wir von Leipzig jetzt ähm, ausgeliehen haben beziehungsweise fest verpflichten werden, weil diese kaufpflicht äh, greift. Ist halt auch ein 21-jähriger Spieler mit viel Talent, der aber auch noch nicht seinen Rhythmus bei uns gefunden hat. Das ist alles so, was, was da mit reinfällt. Aber wie du sagst, ähm, in den letzten Wochen oder in den letzten, eigentlich ja für diese Hinrunde war äh, Lars Stindl, der wichtigste Spieler vor allen Dingen, was das, die Belebung des Offensivspiels ähm, und die Kreation von Torchancen angeht. Und wenn du den aus dem Spiel nimmst, dann ist es zurzeit wirklich, dass wir Probleme haben. Hinspiel 1 zu 1, gelaufen in Mönchengladbach. Da konnte man einen Puck mitnehmen. Insbesondere, ja, ganz kurios, erste Halbzeit, ja, haben wir eigentlich Glück gehabt, dass, äh, also die ging an Gladbach, würde ich mal sagen. In der zweiten Halbzeit hat Gladbach ordentlich Glück gehabt, dass wir da nicht noch mehr mitgenommen haben. Also sehr, sehr ausgeglichen. Die beiden Trainer, Rose und Glasner, kennen sich ja auch aus dem FF. Also da dürfte taktisch keinen <lacht> kein irgendwas überraschen, was da der Gegner aus dem Hut zaubert in dem Sinne. Was sind denn für dich dann auch die Erwartungen oder auch die Schlüssel zum Spiel am Sonntag? Ja gut, ähm, wenn ich auf die History gucke, wir haben, glaube ich, in den, äh, seit dem Spiel 1998, ähm, wo wir bei euch 2-0 gewonnen haben und den Klassenhalt am letzten Spieltag äh, feiern durften, also ich habe auch immer noch ein Stück Rasen von eurem alten Stadion sozusagen. Oh, ähm, äh, sozusagen <lacht> Möchte nach, <lacht> nach dem Platzsturm. Ähm, ne, die, die, aber danach haben wir glaube ich noch einmal, ich glaube 2003 oder so, bei euch gewonnen. Ähm, und Das sagt so ein bisschen, eigentlich haben wir nichts zu erwarten, wenn wir nach Wolfsburg fahren, außer, außer eine Niederlage. Aber auf der aktuellen Situation, ähm, wenn wir noch irgendwie in Richtung Champions-League-Plätze... Ja, ihr müsst ähm, ja so ein bisschen, weil sonst bei einer Niederlage wären es neun Punkte Abstand. Ne? Also das, ist, genau, genau. das ist auch die Motivation für den VfL Wolfsburg, glaube ich, da nochmal nachzulegen. Ja, genau. Also für uns ist es halt jetzt immens wichtig, auch vor Dingen jetzt nach der Derby-Niederlage wieder weiter zu punkten. Weil Also nicht, dass es unser Ziel ist, in die Champions League zu kommen, ähm, aber es wird ungemein helfen, vor allen Dingen in der aktuellen äh, Corona-Zeit, wo die Einnahmen teilweise wegbrechen, wir nicht irgendjemanden haben, der uns einfach mal Geld schenkt, sondern alles selbst erarbeiten müssen ähm, und natürlich wird es auch helfen, ein einen, äh, Zakaria, ein Neuhaus, einen Rose äh, zu erhalten, wenn man Champions League spielt, ist es halt gerade sehr wichtig zu gewinnen und deshalb... Hoffe ich, dass das der Mannschaft bewusst ist und wir doch erheblich anders auftreten, als wir letzte Woche gespielt haben. Und der Schlüssel zum Spiel ist aber wirklich sein, dass wir mit voller Kraft spielen können und auch vor allen Dingen unsere wieder so ein bisschen den Rhythmus nach vorne und zeigen können. Also auch, dass ein Tyram, ein Player und ein Stindl und ein Hofmann da wirklich ihre Räume bekommen und, und, und auch ähm, kreativ also die die Torchancen äh, erstellen, ähm, ähm, ausspielen können und dann in zweiter Phase ist es halt wichtig dass wir falls wir zum Beispiel führen dass wir dann nicht so wie oft in dieser Saison gesehen so ein kleines Tal bekommen sondern weiter, weiter auf dem Level mitspielen oder, oder spielen und nicht den Gegner wieder stark machen was wir auch oft gesehen haben du das Hinspiel auch angesprochen ne? das sind so die Komponenten ähm, Also am, am, am einfachsten würde ich damit leben können, wenn wir schnell 2 zu 0 führen, dann kann ich äh, glaube ich schon an ein positives Ergebnis. Die kleine Spitze habe ich natürlich mitbekommen, dass äh, <lacht> ihr das Geld nicht geschenkt kriegt. Äh, alles gut. Äh, ja. was, was tippst du denn? Was tippst du denn abschließend? Da ich nie an dich nie gegen meine Borussia tippe ähm, und einfach auch ein äh, unverbesserlicher Optimist bin, glaube ich, wir gewinnen das Spiel am Ende 3 zu eins. Sagt Olaf Nordwig, mein Experte hier im Wölferradio für Borussia München Gladbach. Und ja, mit ihm habe ich gesprochen über das anstehende Spiel am kommenden Sonntag gegen ja, VfL gegen VfL, so wollte ich sagen. Und ich danke dir für das Gespräch. Ja, gerne. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Die Tochter eines Eintracht-Braunschweig-Fans sagt zur Mama: Mama, kannst du mir eine Geschichte erzählen? Daraufhin sagt die Mutter, ja, warte ab, bis Papa nach Hause kommt, der erzählt uns beiden eine. Faninfos Wer von euch auf Instagram unterwegs ist, der kann ja mal mitmachen bei der Aktion der Wolfscrew. Die Jungs, die das machen alles VfL-Fans, die waren ja hier auch schon mal zu Gast im Wölfe-Radio. Die haben da eine schöne Aktion. Die wollen dann nämlich so ein Motivationsvideo für die Mannschaft veröffentlichen beziehungsweise auch ein Dankesvideo für die coole Saison, weil man kann sich ja nicht im Stadion bedanken. Deswegen schöne Idee. Wer da bei Instagram zu Hause ist, schaut mal vorbei bei den Accounts von Wolfsrudel beim VfL.Wolfsburg Fans Account oder beim Wop2 als Zahl zwei, nämlich 2 nämlich, wop go Da könnt ihr nämlich mal reingucken bei der Wolfscrew und daran teilnehmen, wie das denn alles so ablaufen soll. Dann hat bei den Wölfinnen Anna Blesse ja, ihren Vertrag verlängert. Ja, das freut uns, Anna, ne, bis 22, 2022, also noch ein Jährchen, ne, die 33-jährige Darf man das sagen meiner Frau? Ja, machen wir einfach mal. Ne? Ja, also Anna, schön, dass du weiterhin eine Wölfin bist. Und ja, du hast doch das Richtige gesagt VfL Wolfsburg ist wie ein Zuhause für mich, in dem ich, ich mich rundum wohlfühle. Ja, geht uns auch so. Coole Spielerin auf alle Fälle. Und hat auch immer noch Bock, offensichtlich was zu gewinnen mit dem VfL. Also Glückwunsch zur Vertragsverlängerung. Und wer mag, kann ja auch nochmal reinschauen bei der... OFC-Versammlung, beziehungsweise bei der Zusammenfassung für die OFC-Versammlung zu beziehen über die Seiten des VfL Wolfsburg. Da standen nämlich ganz interessante Sachen auch drin. Bei dem Treffen hatte ich auch schon erzählt. Letzte Woche Jörg Schmadtke, Michael Meske aus der Geschäftsführung dabei. Aber auch jede Menge Themen rund um das Thema Weiterentwicklung, OFC- Vereinbarung, Workshops und so weiter und so fort. Also grundsätzlich alle Themen, die wichtig sind für die organisierten Fans rund um den VfL Wolfsburg oder solche, die es auch noch werden möchten. Also gerne da auch mal reinschauen, auch bei Facebook auf der Seite der VfL Wolfsburg Fanbetreuung. Der VfL Podcast. Und natürlich gibt es noch einen Hinweis, dass das Wölferadio, nämlich Wölferadio Arena Live, am Sonntag auch am Start ist. Jan Schildwächter wird kommentieren, zusammen mit Pierre Barski, das Spiel gegen Borussia München Gladbach, live aus der Volkswagen Arena. Da dürfen wir ja dankenswerterweise immer noch mit rein und dann aus dem Stadion direkt berichten. Das ist bei Heimspielen möglich, freut uns natürlich. Und ja, die grün-weiße Brille wird eingepackt und dann aufgesetzt und dann werden wir natürlich darüber berichten. Also Wölferadio.de am kommenden Sonntag oder über die VfL-App. Da könnt ihr dem Livestream folgen, dem Audio-Livestream im Internet, also gerne einschalten. Und damit sind wir durch hier im Wölfe Radio für diese Woche, jedenfalls was den Podcast angeht. Hoffentlich hat es euch gefallen. Schreibt wie immer gerne über den VoiceBlog oder auch über die sozialen Medien, bin ich ja auch erreichbar. Oder schickt mir eine E-Mail lenny at nero.de Dann könnt ihr hier auch gerne mal zu Gast sein, wenn ihr möchtet. Da bin ich immer auf der Suche nach Leuten rund um den VfL. Habt ihr ja heute gehört mit Pfohl, dass dann auch mal jemand zu Gast ist, der nicht zwingend immer was direkt mit dem VfL zu tun hat, aber doch interessante Sachen dann zum Thema zu erzählen hat. Also, ne, hoffentlich seid ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Wunderschön, Jedes Mal aufs Neue dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Emma ludy, nur fał, fał, fał, fał, fał, fał, fał, nur fał, fał, fał, fał, fał, nur, nur, nur, nur fał, Tja, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal.